Horen bestez, bukatu da saio puntuagarria. Eta epaileek bere epaia eman bitartean bertsolariei azken agurra eskatuko diegu. Saio bau hasi badugu, azkenik joan da gora, Entsuule gisa nioratzean, Erego naiz gustora, Gaurko honetan garaile norden. Azkenik berdin izango da. Kristoren jaia izango data Biazte barruara maiora. Gure taldeak badula hostia Horren besteko bertute... Oso normalak ez gara baina... Okerrago izan gintezke... Kaskoarekin etorri naizni... Fabroma zenik ez uste... Nik estriptisa egin edo ez... Epaileek esango dute... Eskola hurrengoan zuen da. Zerbitzu eta nobiorik gabe, gaurre egingo dut parran da. Naiztza pelketan akaso erori dan ba. Orgasmo raño ez gara heldu, baina placer bat izan da. Martxoak sortzi eta atletik protagonista bihurtu. Txurigorria borratu nahi dut eta morea margotu. Nola denok eman behar dugun eta denok baborrokatu. Denon artean, egin behar da, patriarkatua zuntzitu. Oso posignoa zuzen etzera, Egin ostean bizita, argi dagoena bitalde hauek, direla bat, direla ere artista. Sentitu dudan hemen go, goiean izan da taizin imita. Tago goratu Aramaion guk Daukagu Urren gozita Porno estarraren Ideiarekin Mundu hausen Gazte egia za eta eta ez galduburua, saltza jarri diogu gaurkoan, haize gauza segurua, farregin duzu eta guk lortu dugu gure helburua. Guadrilearteko txeapelketa hau, ez alda gauza polita. Gaur kakiturri gustora dago, ondate gira iritsita. Inakik orantxe esan digu, aramaion dugu zita. Baina an inrk ez du galduko, arabak irabazita, baina an inork ez du galduko, arabak irabazita. <gülüyor> arabak irabazten du, jarraitu beti horren zin, olakoak guretzako behitibaitira atsegin. Baina hemen joan gaitezen, zen albaldin bada oso harin, trafik osoa kelditu aurretik hainoan gorputsa Bertso jarrien jarduna beraz inola ez da izan txarra. Gero bertsotan guk atera behar ementxe zua ta garra. Baina nere ustez gaur publikoa, izan da hemen izarra, tatxapelketa erabakitzeko daruletaren beharra. Geriatrikotik alde eginda, etorrigera emaro, gure barnean gendun guztia, emanade guzea do, geukere egin nahiko genuke, Denok bezela gorago, Azken batallan izango geran, Epaien eskudago. Azken batallan izango geran, Epaien eskudago.